В оточенні кількох слухачів на паперті сидів юнак і доволі пристойно награвав мелодію Мішеля Леграна з «Шербурських парасольок». Світле волосся закривало півобличчя, нервові пальці легко ковзали по струнах. Мелодія, як струмок парили ці ліжанки з кавою, проникла в Марину, і вона не могла не зупинитися. Перед юнаком не лежав капелюх, він грав для себе, але по закінченні люди почали виймати гаманці. Тінь промайнула обличчя музиканта, він швидко заховав у кишеню гроші, і ніяково вклонившися, швидко пішов геть. Марина дивилася йому вслід. Стрункий, довотелесий і трішки згорблений, він був схожий на птаха. «А він би непогано виглядав у пристойному вбранні», – подумала Марина, і одразу схаменулася. Відчула, що цей тип – не їхнього поля ягідка» і миттєво прокинувся спортивний азарт. «Це й не погодиться», – сказав їй внутрішній голос. «Подивимось», – посміхнулася Марина і вирішила наздогнати музиканта. Потім вона їхала в своєму авто, та, як це бувало завжди, подумки накручували безкінечну повість свого вигаданого життя. «О, бездарні романтичні дурепи, вшукані казочкою», про пурпурові вітрила, не вірте музикам, що тиняються вулицями, не вірте їхнім правдивим блакитним очам, удаваною байдужістю до канапок з чорною ікрою та оголених ніжок зустрічних кобід. Їм хочеться жерти і те, і друге. Тому краще вже бути застреленою противним десятирічним байстрюком, який поки що не відчуває смаку ні до чого, окрім камбургера з найближчого Макдональдсу. Вуличний гітарист мав дивне ім'я – Орест, але попросив, аби вона називала його Олегом, на що, до речі, Марина погодилась. Отже, Орест працював у невеличкому оркестрі, підпрацьовував вантажником на залізниці та іноді виступав сольниками у підземних переходах. Марина наздогнала його за рогом і простягнула десятку. «Купи собі дівчинку печива», – сказав гітарист або пішли повечеряємо разом. Марина прийняла запрошення. У найближчій кав'ярні після двох чарок горілки Марина нарешті наважилася сказати про головне. Орест аж присвиснув. І давно ти з ним займаєшся?» «Зо два роки», – відповіла Марина. «І до речі, в цьому немає нічого соромного». І вона всоти розповіла про законність бізнесу та порядність фірми. Самотність заможних жінок та благородну місію – ескорт-сервісу. «Це ж, мабуть, для музиканта краще, ніж розвантажувати вагони», – додала вона і підсунула йому свою візитівку. «Мабуть, що так», – знизав плечима Орест і подивився її вічі. Марина мужньо витримала погляд його блакитних очей, окантованих чорною рамкою довгих вій. «Господи, навіщо мужикам даються такі очі?» – посміхнулася вона. «Мабуть, для того, щоби ось так, ніби випадково, зустріти таку жінку, як ти, запросити її на вечерю, набалакати їй дурниця, потім дізнатися, що в неї до тебе суто діловий інтерес. Та ще який?» «Добре, я подумаю і зателефоную». Він дав зрозуміти, що розмова закінчено. Марина звелася і пішла до дверей відверто кажучи, їй не хотілося, аби він подзвонив. Принаймні у справі. Дорогою вона купила пляшку Мартіні Б'янко. День закінчився, і, як завжди, нічого не розпочалося, хоча раніше все світилося в її руках. Перед тим, як Дана В'ячеславівна Безуспішно телефонувала Марині, їй додому подзвонив той самий слідчий, який допитував її три дні тому. Вона вже сподівалася, що ніколи не почує цього приємного баритону, який так не в'язався із його затрапезним потертим піджаком. «Чи працює у вас Костянтин Мисик?» – запитав Роман Олексійович. «Є, такий», – відповіла Дана. «Я б на вашому місці, сказав, був». Суворо пролунало із слухавки. «Чи знаєте ви, що вчора цього вашого працівника знайшли мертвим у сміттєвому контейнері біля третього корпусу університету? І знову ж та сама картина. Волосся у хлопця зрізане».